Allah-u Teala aziz kardeşlerim, El-Hajj suresinin 1. ve 2. ayəsində buyurun. Yə eyyühan nəs üttəqü rabbəkum inna zəlzəletəs səa'ti şeyun azim. Yevma taravnaha təzhalu kullu mürdiatin amma arbaat. Ve təda'u kullu zəti hamlin hamleha. Ve təran nəsə sükara və məhüm bisükara. Və ləkinnə azəb Allah-ı Ey insanlar Rabbinizden in qorhun. Həqiqətən o saatın sarsıntısı, dəhşəti bir şey olacaqdır. O gün görəcəksiniz, hər bir əmzikili körpəsi olan qadın öz əmzdirdiyi uşağı unudacaqdır. Uşağı atacaqdır, əziz qardaşlarım, unudacaqdır. Hər bir hamilə qadının bətnindəki uşağı salacaqdır. İnsanları sərxoş görəcəksən, elə bir ki, insanlar sərxoşdur, sağa-sola səkəcəklər. İləri arxaya səkəcəklər, yıxılıb qalxacaqlar o günün dəhşətindən, sarsıntısından. İnsanları sərxoş görəcəksən. ki onlar sərxoş olmayacaqlar. Allahın əzabı hədsiz şiddətlidir. Görün mənim əziz qardaşlarım, Qiyamət günü Allah Taala nələrdən bizə xəbər verir. Ki hətta o gün üçün əziz qardaşlarım, əməkdarım bacılarım hazırlacaq ki, o gün gəlməzdən qabaq o gün üçün hazırlacaq və görək bilək ki, qarşımızda belə bir gün var. Əziz qardaşlarım və möhtəram bacılarım, belə bir gündə, bu cür dəhşətli bir gündə, insanların halının bu əziyyətə gələcəyi bir gündə, hansı ki Allah-u Teala buyurur, Yəv mən yəcəlül vildənə o gün körpə uşaqlar, balaca körpə uşaqların saçı məhşər meydanında qorx qorxudan tüm məqabba xaqaracaq. <coughs> Gəlin görək məcəlləm qardaşlar. Həmin günü peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ümmətini unudacaq mı? O gün peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ümmətini tərk edəcək mi? Yoxsa o dəhşətli gündə Peyğəmbər s.ə.v ümmətinin sağ dərəqindən duracaq? Gəlin, möhtərəm qardaşlar, inandığımız Peyğəmbər s.ə.v-in ahirətdə ümmətinə olan mövqeyini baxaq. Qiyamət günün dəhşəti, möhtərəm qardaşlar, hər kəsi sarsındıracaq, hətta Peyğəmbərləri belə, hətta şəhidləri belə hətta sırdıqları belə, hər kəs o gün qorxacaq, aziz qardaşlar, hər kəs özü haqqında düşünəcək, kimisə kimsə maraqlandırmayacaq, hətta ən yaxın insan olsa belə, hətta Peyğambərlərin öz övladları belə, hətta Peyğambərlər belə öz anılarından düşünməyəcək. Heç kəs, mühtərəm qardaşlar, hər kəs özü maraqlandıracaq. Görəsən, əməl dəftəri sağ tərəfindən mi veriləcək, yoxsa sol tərəfindən mi? Görəsən, cənnətə mi daxil olacaq, görəsən, cehənnəmə mi? Görəsən, üzü gülənlərdən mi olacaq, yoxsa ağlayanlərdən mi? Görəsən, taxtlar üzündə oturanlərdən mi olacaq, yoxsa üzü üstündə, məhşər meydanına sürünənlərdən mi olacaq? Hər kəs bu maraqlandıracaq, əziz qardaşlar. Hətta peyğambərləri belə. Əziz qardaşlarım, qiyamət günü məhkər meydanında günəş insanların başına qədər, bir, bir mil miqdarına qədər yaxınlaşdıracaq. Yaxın olacaq. Və insanlar o gün, o günəşin istisində hamısı tər içində olacaq, möhtərəm qardaşlara, insanlar o tərin Səviyyəsi, tərin miqdarı insanların əməllərinə görə olacaq. İnsan o gün nə qədər günahkar olacaqsa, o qədər öz tərinin içində boğulacaq, o qədər öz tərinin içində olacaq. Kiminin o günün dəhşətindən, o günün istisindən, kiminin təri topuğuna qədər olacaq, kiminin dirsəyinə qədər olacaq, kiminin köbəyinə qədər olacaq, kiminin isə qulağının ucuna qədər olacaq, ağzına dolub çıxacaq. O gün, əziz qardaşlar, məhşər meydanında duruş insanların hamıs və hamsını yoracaq və bütün insanlar əziz qardaşlar məhşər meydanında durmaqdan bütün insanlar əzab vəziyyət çəkəcək